دانه راهي او قامو له حق الله راقام قام بابا کي دغهخي د باندې وره هرل پکار ديګي دا یو حديث ذکر کړل چې تاسو پرونیو او بهټي مو و بیهی قال حدثنا سید بن منصور قال حدثنا بماشر انیشان من ارواع عن نبی انیشتا قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تقتو اللحم بسکین فئننہو من سنیل آعجیمی ونحسوهو فئننہو احنا و امرہ الحدیث ماندانہ نبیر اسلام پر مائی تاسو مکت کوئی وقع پر چاڑا داګه دا د حجمو خلقو کار دي او په زمانه کې حجمو مشرکین او کافرو دا دا غو طریقه شونه کړی کې دا غو شبهه ترې ونه هسو او په خلبان دی او په خن باندې دا شو کوي خره فإنه دا پلی خلبان دی په راکو او خن را شو کوي احنا خوش حزم دي او امر او خوش مزري دا ډیر دي حدیث کې منه او شواد د کټکولو د وخینا پچاړې سره هرن کما کې تاسو وزه کې ویډو باو لږه مامه ست نارگی جلدی کې نبی عليه الصلاۃ والسلام صحابي له وخا کټکړې و, و پچاړه باندې اغه کې د توبې ردی تمین کې کوم تطبیق او جواب نشي پوه جوابونو کې یو جواب داو هغه حدیث صحیح دی او دا حدیث زعیب دی بلکې ابن جوزی سیملا موضوعات ذکر کړې ابتدایي کتاب کې تاسو سره خبره اتره شوهي و چې او زو باندې چې سنن ابو داوود کې سمرا حدیثونه داسې چې پاغي باندې د واضح حکم شویل او غنها حدیث <متار> <چالاما> <عارف> یو <متار> دا حدیثونه چې علامه ابن جوزی سی ودیتا موضوعي وی دي او سیوتی سی جوزی سی متانید ته دا حدیثه موضوعي نه ده او پس هاي سی تو کې سیواد ابن ماجينه دا سیوچ نور کتابونو کې موضوعي روایت نشتا رعیب بایخ و موضوعی اشتالبت ایبنی ماجک اشتا نبارا لیو جو هم داشو چه اغا حدیث سعیده او دا رعیب نایل ترجیح او دویم جواب داو چه اغا محمول لیه پا کچبانده او دا محمول لیه پا کخبانده چاوکی اغا کچوا چاوک. را شوکوالی پا چاوڑبانیوالتی پا خورت اولاو دیسی او دا پا کخلن او دریم <عدرين> جواب <آپ> دام کړی شي چې هغه محمول لپاره چې پخښوي او سماني پخښوي او دا معمول لپاره چې پخښوي په غوونو باندې ددې داکي درې ورځې کی, کی جوابونه شو یا ابل حدیث او ښا جاسفان من ميره وته كنت اكل من نبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی السلام سره خوراک کولو فآخذ اللحم من العظم ما بعد دې اډو کې نه غوښدا سره ایستاو به ونه خوراله الله پیغمبر ماتې وودني العظم من فيك دا اډو کې نه خريته ورنځې کوي سي خريته وني زو مخړه تر شو په ينه و امر بعض خلنان دې چې انګريزانونو داسې متاثر وینو هغه پدې دی باندې اډو کې خوراک بد کړ استريا انګريز ده شو ستیت شه د دې طریقا د دغه تر څو خليته ونيڅه خليته راو شو خپل مېدار خورم کی هغه کی تر او شو کې مې ده کی شو کې ستر او نش کی م او لا طریقه په غوخو کې بعضي خلک چې بازار تلړل شي نو قصبې ته وای وي موږل چې ګمډیان او پسته غوخ راکړه هغه پسته غوخه او بعضي خلک ارډو کې غوخ غي نو نبی عليه السلام چې هغه ارډو کې غوخه احب العراق پسنديده ارډو کې نبی عليه السلام ته ورا خوشاله ارډو کې نشاط ارډو کې غوخه غي ا یو چې وو زره اسلام ته پدې ووکه کې ورې خو ايوه ثم في الزرع نبی اسلام ته پدغه ووږي چې زهر اچول شي خیبر کې چې کله يهودو साजिश جوړ او هغه ته په توچی د نبی سره السلام دا ولې وختونه په غوړی کې نبی صاحب انتظار اچولیو چې د باوال ظاهر یو مکجس ته پیSearchResult او کان یورا ان اليهود هم سموه دا ګمان کېده شو چې يهود نبی سره السلام ته زغرور کړو نظر چاور کړو د مبارکي تفسیر د کتاب ودیات کی ورای شي دینی صاحب کرامو په دې کې چمتیا نو سوګ دی مه مندي ها ها نو دا اروت زه را ټولند سو او تفصيلات پر دي ال تکي رازي کتاب وديات کی گڼ روايتونو دي په دي بارک نبی نے صراۃ والسلام ویچ دالا نبی اسلام دا غینو مارسیو چدرا مرحبا یہودی چوتا ز دې طرف ته ز متو دی شي دی دا یو شی کار ل چروند غرش کین تاسو भेटول دی پوز پوز کار دې دادم مرحبا یہودی خوروا غینو زینن بنت الحارث ائمام زهر دی چې دا مسلمان شوا ابن الجوزي درقې کي ذکر کولني چې سلام ابن مشکم چو داداغه زوج جوا مرحال د دا د معلوم شوتې د نبی عليه السلام د وله وخت بابن بکر الدبا دبا موږ ته صورتک دعاوې نه د دې متعلق روایت ذکر کی دا انثوی مالکی کوئی ان حیاتن چې او ټیلر ا کپړي جوړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لې تعام صنع را په له نبی اسلام لږه لپاره تعام چي جوړ کړه ان داوت ایو لکل قال <سؤال> انا سنذو فضبط مار سنلالم بن بيرسلم سر الى ذلك طعام يا طعام تا فكرنا بيل الرسول خبزن ده پیش کنه بيرسلم تر اور دیمن شهر ده ورغش نو مار کنه شوروا فيه دبقه شباقي قدو وقدي داوت ٹکدي ده خو پر اي تر رسول الله عليه وسلم يتتبعوا الدباء مالیندلونه بینې صلاتوسم چرټلو مه قدمې نه حاله صاحبتي دا ترا پرون نه کاسينه فلما دل هميشه مهم بود دبا امامد کوم د کدو سره بعد يوم اذن پس د غور زینا کدو چې نه دا په يو څو کیس مرزي يو څوم کدو وګدوي دام خلق استعمالي دوییمه قېصه مکه دوه هغه داسې ګول شانتوی کدوړې وهونکې دا مخه د استعمالې دا دوتې څخه دوانځي دی ظاهر شین څرګرکی د نبي اسپينه یو دریمه قېصه مکه دوه هم دې چې هغه داسې خوږه وهونکې لغيره بهر طرف ته سي ګلابې او دن زړوان تی کی هغه جی پورشن ارخو استعمال کی دا ټول را خوذې دې کی مران د ذبانم هغه دې چې دا کمشین بارخ کار کی د نسپین زکه چې شمایل ترمذی کی وتاست را چې نبی علیہ الصلات والسلام موقه کی دغه دوبا چیرې نو مخه تطروت او صاحب را زکوې پدې مو شرو واسو نشورواج سواگی نغام پدغشین په قرید خوب نو دا خلق زان مستقل پخیل بیا اغد دوبار چکم خوب دے خیطر دوبر کدوم خلقوی دا جدا خلق پخیل دا خواقی سن پخیل او دا عربو کې و کی دوانی نبی علی سلام مدا خوا خوب دیبارا کی اتباو املکل کې ارویتونو کی مرازی پا خوحیر د وبا کی باندې چاته ډیر یو مو پیب ای زادہ په د دې کی ټول نه یو لري پیدا دامن د دې سره د انسان ذهن تيزي کی دماغ تيزي عقل تيزي اصل کی غلط خلقو دا کدو شهرت پرې کی کړه نه چرپدان کی دا سکو بده وې دوی دا نه پوچنه کدو دې دا اصل غلط شهرت شي کله کله غلط شهرت وشي کنديزروي دماغ دي ديږي عقل تنظيف او دا یو بهتري نه سبزي دا وکه تاسو راشي ډاکترانو ته چې کوم د سخت ترین بيمارانی نه په دې سختو بيمارو کې هغه ته سبزي اجازه دي په سبزي کې خاص کرلو تقریبا هر بيمارۍ کې آزاد نبی رسول الله صلي الله چې شي استعمال کړي کوه دي خامخه نبی رسول الله چې څنګه حکیم نه غیرت دنیا همو مامون بی اکلی سرید، سرید ما بیا سر ماې شوي روټته و بیا سر دا دو قسمه د یوته سردي مالیئ نه چې روټ په شوواې ماته کې او پاې او س واخې توکړي او دویم سر حولو نوغ روټی ما په شووا کې د غې سره ک جوه او پهیر او دغه بیا جابین چی غړی دا هم اچي کجورا پنیر او, او غړی دا خوګي دا دوه ډیر بهتري نه غذا عبد الله بن عباس محبوب تو عام النبي الرسول تصرید من الخبز د روټه نه او تصرید من الحزن دوه نه ذکر کړل زه یو خوښ شم او بلته وونو دا هغه معله دوه نه نبی الرسول خوګ لیگ نام درې چی دا پا حضم کی سریعی لذت دیل او پایدا منطع تیهم دیلی کسنگ جیتا سترازی چی پا زیلت دا عیشی رضی اللہ تعالیٰ عنوان پا نورو زنانو بانی پشاند پا زیلت دا سرید دے پا باقیمان دا تعام بانده دای پسی کیو ارکڑے دا هم په لذت کې او پا غیضائیت کی لکسنگ چاہی شرزان کی پا زیلت دا پتا نته د په صحت نو دي سيدي چم خبره قال ابو داوود وهو زيب سندن علي زيب شو تو ام نفس غت وين جو سرا دغه ازادي کنه ټول لا مقصد روټې نمبر 3 غوټي وینځل <سؤال> سره سمه ادا کی کنه چې کوم غوټو سره اورا کړی نه دا وایي دا له سمه کوم پکې کړشوی اغه انزل ټول په قام مقصد د دې انزلهم انسان د دې نه اغه د سومت لري چې کوم د دې کې ستاد سومت لګې د لري اغه په تعام سره متاثر شوی او ټول انزل فکار دی بابوک راہیه دي تقذر ليتعام کراہیت ده بدگنلو د پاره د طعام دې مقصد ده دې شرکلي او طعام په باركي سر شرعي دلیل ني او تسریپ او خپل خوائش په بنیاد باندې پاک شک شبه پیدا کي او بيدغين ځان ساتي او په سواب ثواب کړي دا کار خنه او جو پا دلیلی شریص رستا فرمت راغلو ناگین او بیزان سات الفکار دی یادلالل دلائل پاکی متعرض دی در اباحات اور تحریب نا بیامتی زان سات الفکار دی در دنگ سشینی چی او اسد دے او تعام نزان ساتی او آغا کی گناہ گانی چاوتا حرام ندیوی نوت بشیرت کیا محمد رسول الله صلی و آله تطوست کلو د نبی رسالتم دی او سړي فقاله ویلو ان من الطعام یقن واجب الطعام ن الطعام الطعام ده اتحرج منو ته دا samtagina لوجد جنانه په گناکی واقع شه نو وی نبی له تو السلام لا تخلى جنبي نم شي اون حرکت دیونه کی را دین شیرا لا او را دین شی تاسو لکی او سیزا او تر ددوښک زواره تپیه نصراनिटी ته د باقی مشابه نصراनिटी سره ینه مقدانه چې د یو تام په دریلي شرعي سره غني منه شو هغه حلال یته ځان درغتی تخلت بیت په وجه ساتي مدانه دي ګور پکا او کدي شي دی او پلان ته مشابه شي د نصراनिटी سره د کنه سواره اومډیر ته یی باد بزان باندې بن کړي نریګو تقدیر راباته الا زاراته هن سرانیه لا و زبته مشابه شو دیسکو پری پوشیدا سویتا او یو توجی کوکه به دوری کې د سم کړه قیل د شیون د پاره نبیه مان راضی چی ندی راضی پنه پستا کې یو نیو شهدا د ظارات چې تمشابه کیږي پی نصرانیت فقید نصرانیت سره نو پد او خیبامه خدای چې داسې او تعام چې فق دا دلایل دي د حرمت نو پاکي تمه تر دوت تر دوت مګو کنه نصرانی باندې شې د نه بیا ځان اول توجيبانه قرأ دیمه توجیمه نه ځانتي او اول <سؤال> ته چې ډېر راځین نو ځکه مستنی بن باب پرې غوځ کرایې ته تغذرلی تو خلک داسې دا و یو سيزان نهې خوخه یی د چاتر سورانه نه په نور خلقو باندې هم اغمنده وای بابو نه یا نکری جلالا باود په بیان د معنی کې د خوراک د جلالین جلالا او غواتوي او اغه سرووتوي چې کولا وغرځي کو سغت وته خلا کوي او بیا ګندګي خوري چې د حقيقه بدبوئی د مال په وخه کې او د غيب په خلک کې شودو کې راغلي دغه کم سره نو حدیث کړه له چې نبی علیہ السلام د دې جلالي او شولدو نه منع کړی چنانچہ امامي شافعي امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل وی يحل لا یحل اکلها الا ان يحبس ایاماً من غیرها حتى یطيب لحمها چې دې خوراک نه نه حلال ترسو پوری جده سرشو نه او بل ادا سي به ورتني ورکو جده وه هغه سره صفاش دېو پنځبان ناروا شو او حسن مسجد جو ناوي مسجد خريشي امام مالك سي ونده قول ديو دې نه دې زمانه کې دا کما پارمي چرګان نو دې بارے کې هم د نيوالماو څخه کتابونه لري دي دا بالکل هغه څه هراوه کړي وندې ښه بل طرف ته ورته د غنشي نو القمتزان ساتل دی په کار دي چې د ډیرو من منبع ده ډیرو امراضو منبع ده چې ډېر مرضو نو څه پیدا کی نو تاسو هم دا حیدای در کورې چې د الله بندیا نو مخري parametric ایت مخري بیماري جوړه سبزی راغي پځه نیشو ان جي یاشه تر له دې څخه هټ لغین په صحت رانین وليق ها سره دونم پری هم نه کړل او شودونه هم نه کړل توسه پاشوی نه ه باب په اقلیه حوم لخیله قال ان سنه القيام نحض على ان احماض يعذب في باب په اقلیه حوم لخيل بعد په بيان د ده اصونو د وخی جواز معلومی که او ده زینو نیمنع معلومی که جنانچه مسئله کی اختلاف شده امام بوحنی پره امه اللہ، امام اوزعی، امام مالک او ده زینو نور صلب صالحین اغوی چی ده اصونو وخ خوراک منی کرد اما چې دا نه خوراک پس درجه کرد امام ابوهانی پر اموالیلہ نجی کم روایت حسن ابن زیاد نقل کرده، اگر حرمت چې چه ده اصون خوراک حرام دیگر علمت کم مشور روایت دیگر امام سید دیگر کراحت بیا کراحت کم یو قول کراحت تحریمی ری بل تنظیهی ری امام سید دیگر امام سید دیگر ووخ خوراک د ګندګۍ پوجا ممنون نه دي چې ګندا ګندره بلکې دا د دین ست باندې چې د مکرم دله کسان چې سره مکرم او دی پوجا دا اسوندو jihad چې کومه الره باقي کومه یره پدې مون سبسترد اسپی شودسکل لري څو کوم نو پارک مرو ایتنه مختری ته چې دغه لته وګوري کوم چې دا کموال دا آلات و جهاد دینا ناغی شود دی بیا سکل بیلا, بیلا کراحت جایز شد نو روایت پکی مختلف تی امام احمد امام شافی صاحبین طولوی چې خوراک جایز تی اغو دلین نیسی پدی حالی چې باندی چی نبی علیہ السلام منہ کڑو منگا پا رز دا خیبر دا غوخو دا خورونا و منگتی اجازت کڑو په غوخو د سنو کی اور دوسری روایت کرا غدری صبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا الرسول عن البغال والحمير ولم ينه عن الخيل امام سي امامي مالك سب د پر دلیل یوهه د قران کریم آیات ته چول خيل والبغاله والحميره اللي تركبوها الله سبحانه وتعالى قال انعام ذکر کې په صورت کې نو خیال بیغال حمیر د احسان په خپل بندیانو امتنان چکاینو اغه سره سره لای کوي په کچرت دې وغوخه حلاله نو څنګه اعلی ترقی او ادن رغسته کی او دې خار څوک نه کی او ورا کار څوک او بل حدیثه مستنی پرو څه ذکر کړه ان خالد نورید ان رسول الله صلی ان اکل لحم الخيل دل پيغمبر موند کول ته فراغ د وګو په اسونو او د کورونه او كل زينه من السبا غير سباب او خالد رضي الله تعاله داده پته خبر نه رستم مسلمان شوی خبر نه مسلمان شو نو ديګي دعوه دې امکانش اول کټي د نبي رسول الله منع او کول داتا الليل هاجي باب فی اکل الارنب ارنب سویتو خرگوش را مے گپته مے ارنب سویا ددی ساوکم دے ایم اربع او حلال بعض سلپ اختلاف کړه انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غلاما حدور ز <زا> یو نوجوانو ما مضبوط قوي تاسو تور نه بند নমړ کر کلاس اویا شويته ان مې ورته کړ نو لي گله زمو سره بوت السلام فاتيتو مارو نو بي السلام ته بي ها دغه عجز دري قبلان دې قبول کړ دې روایت کې دا معلوم شته بي السلام قبول کڑیوان لین جواز مالمش مرپسی جیچی از مڑ کی گئی و حلالی گئی بیائی اقرال حاڅه خاړل دي زلې خغه مطلب چې وټول لپټه وندري دا سړی وکړه وايي حاجي دا کې مونږ څه وایي په کم تراپییا کې کړو امام احمد ابن انبل په تراپیونو بس ټیکیه کا که امام بوانی په امام مارک په تراپیونو ځانته و ساتل ها انا عبدالله <سؤال> بن عمر عبدالله بن عمر کانو بی صفاح صفاح مقام کی محود مکانون بی مکہ ناماکہ کی رئی وزیع نامات و انا رجلن یقنن سوڑی جا بی ارنبین سویرا وڈا قدسوانا چلکار کردو فقالو ایا ما تقولو سوئ قالو قد یا بی ای رسول الله صلی الله عليه وسلم <سؤال> داراو له شوره رسول الله صلی الله علیه وسلم توانه جالسن جنازهم فلم یاكل هن ونه قوله لم ينحنك رحه امنه ونه قلد دي قرق نو زمانه تحيذ وكمان وكو دي حذرزي دي روایتنا دانه مریم گی چی غنی غنگهری مهلاک او کب کی وای یعنی چی غنی دا نارواد کناروه مخکی په قبله ولینا او کدا و چې د هیز د وژن ناروادنه اصل خبره ده چې په دې خاصه پیراله اګندوینه وته نبی عليه الصلاه والسلام د ژ تعجب انداز باندې وی چګره د سوی د نه نه پشانده ګوره د دیه هجرت څنګه چې بازی راسه حیوانات چې المرأه زنانه د زبو کو کوتوي اغي او ارنب او خطاش او ايج سپيلهم حي دري او ايج کربولي لهم راضي قستلاني ذکر کړ حیات الحيوان و نسيب داول سره ذکر کړ د دې سرسره بازي علماء داوین صلی الله اوكي چې دا ارنب فراگ د کنا رواه ده چې دا زی دم دي ندی نه استعمال نيوي خو کته کې نبي رسول قبول کړی و او په جواز درارت کړ اچھا باب ب عقل الدوب د دوبو دام د حشرات الارض نه یو قسم دی زمون د خلق وتا سمسيره و سما لقه کې ورته خادمه یو ودي مختلف انوايي بکی کنا دني دسي وي چا وړي رغطي او زیاتي پنجي هي هړونو کې ډېر امد او کتل اپو کې پري هړونو کې او بیا بانونو دشت کې زیاتي که کربوله واسه لگونتی مشابهت کوي او کربوله چې دا وړو کې هغه د پنځې ډی زیات وی نې ترې کم دا چې زما کې دنه غسره کوي نو چې دلته سوره وکړي نو په ګوري دې خو خاص کر خادمه ونه چې کته تعلق کړي درځي کوي د دې په خاصیا تو کې دا لیکل دي دوب چې دا وبنه استعمالړي دا سريپ د دې هوا په نمای باندې اکติفاقي گزاره کوي او د دې عمره مدیر ځاتی په سلووي خطروز کثیر په یو ظلمي بیازي کوي او دا دمر یو مضبوطه انتشانه خوخ په خوګېدنو امينه شي چې قوال قوال پلان کې سړے وې سمسيره د نن مري هغه دې د نړی د مضبوطي وکړه دا خو د دې تعارف شي تتعرف نه بس د حکم سره ردی سم سيرو خوراک جائز دیو كنري دي بری کی اختلاف د امام د زوب خوراک جائز او د نور ایمو په نس خوراک هغه جائز دي 63 د دې کې متارضه باذروه تنه د جواز مالبی او د باذی نه منع مالبی امام سیم دې له ترجیح ور کوي شر د محرم ادم او بیح په در میان کې تعرض راځي ترجیح جال ور کول وکړ دي محرم نرا امام ترمذی سیم دې باریکوي تاریخ طلب علم کې اجل دب فرخص فيه بعض العلماء من اصحاب النبي صلی الله علیه و رحم او کریم او بازه هم د امام چې موږ تحقیق دي چې د ذب مبارکې چې کوم روایت څنګه راغلی او راغنه جواز باندې میږي د ابتدایي امر او اخر امر د نبی رسولات السلام نه چې کوم راغلی ده ازو موږ ستنی په ذکر کړه پاخر اخر کې روایت د عبد الرحمانی مشی والی ان رسول الله نهه ان اکل لحم الذب نبی رسول الله نه کړل خو راغله لحم الذب مخکم دې یو حدیث مخې ته رسول د در رضاوو انبي .あの الله سلام تي راغلو د میمونې رنهام کړ د الحمدلله بیا بعض مونږ روایت ته چې د ترور هي دې کلوونه بي رسول سلام ته سمنن غوليو ايقت او پنير او اذوب او سمسيري فاكلمه سمني دا اورو نیو پهلوود پنير نوبري هو د سمسيري تقدرا دوجد دورن... کراه تي تبینا <وك> او کې لا لا ماینده السلام او دا ځو په لشه په درځخان د نبی رسولو کانه حرام ما او کېلا او که حرام وي نو په لشه په درځخان نبی کوم در ابو الاب عباس په یو تنبات تاسو پوه شئ ممکن دا وق نبی رسالت و سلام ته پورا وای نه وره غلدي حرمت کې اصل پرښو کې خلق وایږي حل او نبی په خپل نه د استعمال خالد بن ولید او د غزې او د نبی صلی الله علیه وسلم څخه کور د میمونیتہ د دې د خالد رضا مور، د عبد الله بن عباس مر او د زید بن عاصم مر د ښوینه میموناء د دې ترور کیده په اوتیه بدر بن محنوز راوړل را شو یو خادمای ورت شوی قصق غریب نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې زنانو اوج په کور دونه کوي خبر کین نبی علیه السلام څه جې اراده کوي ايا کول نه شي دا غي نه وایي نو د خلقو چې هو د دب نه لابه هغه برداخه سم سيردا زربورت کو نه بیر سم لاس لې ده او ایلا ولکن لم يكن بأرض قومي لماذا لما قوم زمجك انهن فاجديوني واقف زان ممه چې دې نه ذکره کړو اي ته بعمي نه خوخي قال خالد خالد فتر ال تورامخا فاکلتو ومی خوڑا و رسول اللہ السلام یا حضر اپداسر علیہ السلام قتل عربو کی دو منو یو حجازیانو ابل بنو تمیمو بنو حجازو بنو خوڑا بنو تمیمو بخوڑا بنو تمیم نجدل آقیتا نجدیان ادیر نبی داگو پمیز کی پریبانی مکالمی مکالمی مکالمی اذا ما عطاکا تمیمی مفاخرا فقل عدی زاکا کیف عقل کلی دب کله یو تني مي سړي ته ترشه په هر کې ما واشه ته اوسم سيريه خوري دا خبره واه په دې خاطر چې دا دغه غوښتنې طالبونه د لېټل د دې لپاره نمونديري سمسيري او خادماي پغي کې حاصل کړې ما دا غن يوه سمسيره او رتكله نبي عليه السلام ته مي راوړله نماکي خدمه کي د نبي عليه السلام دوي نبي عليه السلام يورګي راغله فخ زده وډه فعد بي صابحه ملي غوتي پريشمي راوريږي غوتي دي بكي ثم قال بي ان امه من بني اسرائيل مسخته يومد بني اسرائيلنا مسخ شوو ان شفيو راني دوابن قص د سر و دنګرو سره په ارزي ويني لا ادري اي دواب هو هيا اما ته د نشي د کوم يو کېدې كريش اغه کي فلم يا كل ولم يا نو ويم نو غلو من هم نه تا بي دا خبر يسته تي چې دا حديث اغه وخسر تعلق سره تي چرنه بي رسول الله صلوات السلام تا د دي وه نو شو چې امته ممسوخ د درو روز نورسته نه پاتي بي اغه حديث چې بي اسلام تراغلو ایو کمه اوږي کما اومد و شکریرا نشو دي نه غدری ورز نه خو مې پادیشو ختم شو دینم د دې نه خوراک معلوم نه اخر کې هغه چې بالکل <سؤال> نسخ معلومه یا بابو اني نه نه په بار یوې حالات په څون چې انسان په عالم کې او تاسو حکم حبارا دا مرغی دا ویچی تویل العنق سٹے اگندی او خاکی رنگی دا سہراغانو کی علوزی او چیزی نو تیزی دی بارکی بازی خلق بٹیروی بازی سرخاب وی او بازی تغدری وی صحیح تغدری دا پشتو پیو تزانے وی باب پی عقلی لحمل حبارا مان دې بیان د خوراک د وغوخي د ځاړني د ځاړني روغ اړېره خوغي د دا مبارک دام رازي چې دې طلب د ريزه د ډیر زیاد کوشش او محنت حدیث چې زالم په واره کې نقل شوې ده ابو هريره زه هم چې حبارا مارغه په خپل جال کې د ظلم نه زالم نوري تمپا کې کلی دې چ ډیر کرت یو حبارای چې په بصره کې ځبه شي وداري په ججوره کې د اغاله قیدانی پرتی چې د بصره دغې په ملت کې د سورزو پاتلې و زالم د ظلم نه عام مړ کی نلرې خرا کوجای دې دګره چا څه اختلاپ نشته عقل ته مانبي صلی الله و, و حبارا مود نبی له سلام سره له غوخه د ځانی نږه دایم ممکن چې دې بیره سره په دې یادام دي چې د دې بیره سره په کې ما خور دی وای په دا ممنوع ونزبيتي منه کړل <سؤال> خیره ها کلیوالو څه وځه وړه ها کمز نه